Elduden larun urria hurria oitabi eta azaltzaldeko bostetan endaian dugu berri. Seren eta elkarte berritz, berri bat sortzen zauku, branka izenarekin. Branka zerden ez dakiten entzat, branka da txalupen aurre muturra. Zeren eta itxasondariari begira izango da gure talde berri hau. Anitzek bezala, pentsako dezute baina nola endaian itxasondarea? zeren eta gehiengoa bezala beste dekutan baizik ikusten duzute gure itxasoren Iragana. Iragana endaiak ere badauka, eta amila, larron eta borreta maika eskerostik itxasori begira eginda bere historia arrantza mota guzietan, itxukina, balea, aspaldi eta hemen bertako kostan, baina baita ere Espizbergo, Islandia, Rondlandia, Kanadan, endaiarren astarnak handagozte bizitik oreino. <coughs> Gutikan ikan horbilago eta ere, Sardina endaia izana da Premier Port Sardinio de France, bai, eta Atuna ere, hor ere, Premier Port Tonio de France, bai, izan dire bat baino gehiago er, errantzutenak espainolekin harik ginela, bazterragoetan, baina etxiren beraiek txinatarrekin ebilki. Ondarrabia eragina izan du endaian, noski, hori dela eta hori dela, zabaldu nahi dugu gure elkartea ez bakarrik ondarra, bitarri, ondarra bitarreri, baina bai bidasoko ibar guztiari, zeden hemen, gure herria bidazoa dugu, eta nola ez, gure ondarea bat egiten du baster guzti hauetan. hauetan. Baina ez gara egocentrikoak izanen, ondarea ondarea da, Eta ez da hiri bat edo bestena baizik, eskolea herriak dauka ondare bakar bat, eta ez itxason bekarrik. Hemendik, hemendik eh, balintzabiltza horrengo lorun bata hori tabian, eta erratzaldeko bostetan, ongi etorria izaren zida, eh, lekua da, endaieko zantronotik edelako, arraun eta bela eskolaren aretoan, txingudi, txingudi baiko baian eta esantzlerden denek daukagu, izordua bai kostata, kostakoak eta barnealdekoak mieritzen eta irrati irati are, aretoan lurrama eta zer dago nun dago gure ogok martean agur